Сім, Холстон пройшов схилом з десяток кроків, вражений яскраво-зеленою травою під ногами та сяючим небом над головою, коли відчув перший напад гострого болю в шлунку. Щось скрутило, зсудомило його нутри, мов сильний голод. Спершу він подумав, що надто поспішав, спочатку з очищенням і тепер з цим стрімким сходженням у важкому комбінезоні, Не хотів його скидати, поки не опиниться за пагорбом. Невидимий для камер хотів підтримати ілюзію, трансльовану на стіни кав'ярні. Зосередився на вершечках далеких хмарочосів і змусив себе сповільнити крок, заспокоїтися. Крок за кроком. Він руками бігав вгору-вниз, тридцятьма прогонами сходів, тож цей шлях має подолати легко. Ще одна судома, цього разу сильніша. Холстон поморщився і зупинився, чекаючи, поки попустить. Коли він востанні їв? Точно не вчора. Це було нерозумно коли він востаннє ходив до вбиральні. Знову ж таки не міг пригадати. Можливо, доведеться стягнути комбінезон раніше, ніж хотілося. Щойно минув напад нудоти, він рушив далі, сподіваючись дійти до вершини пагорба перш ніж повернеться біль. Але зробив лише десяток кроків і відчув ще гостріший напад. Настільки зле не почувався ніколи в житті. Холстону хотілося блювати, але, на щастя, шлунок був порожній. Він схопився за живіт, коліна затремтіли і підігнулася. Холстон завалився на землю і застогнав. У шлунку пекло, груди палали, мов, у вогні. Він зміг проповсти ще трохи, заливаючи шолом потом з чола. Перед очима спалахувало, світ кілька разів ставав яскраво білим, ніби від блискавки. Розгублений і знесилений, Холстон і далі повз на гору, і кожен рух завдавав йому болю. Він концентрував перелякані думки на чіткій кінцевій меті – перебратися за пагорб. У його очах мерехтіло, мов би, в скло шолома вдаряли снопи білого світла. Холстон майже нічого не бачив. Врізався у щось, одна рука підігнулась, і він упав на бік, забив плече. Покліпав очима, розвернувся, вдивляючись у вершину пагорба, зачекав, поки чітко проступало все, що було попереду. Але крізь спалахи перед очима лише зрідка проступали ріденькі кущики трави. А далі все стало чорним. Холстон почав дряпити скло шолома, та шлунок скрутило в новий вузол болю. Перед очима стояло йво, час від часу він щось бачив, тож знав, що поки не осліп. Але блимало, здавалося, всередині шолома. Це скло раптом осліпло, а не він. Холстон намацав застібки на задній частині шолома. Подумав, а раптом уже використав увесь свій запас повітря. Може, він задихається. Отруївся вуглекислим газом, який саме видихав. Ну, звісно. Чому б вони дали йому більше повітря, ніж необхідно для очищення? Він намацав застіпки пальцями в неоковирних рукавицях, але вони не призначалися для роздягання. Рукавиці були частиною спеціального комбінезону, застібнутого на дві блискавки на спині та ще й закріпленого липкою стрічкою. Він розроблявся не для того, щоб його скидали, принаймні без допомоги інших. Холстон помре в ньому, отрується, задихнеться від власних газів. Тепер він знав, що таке справжній страх закритого простору, справжнє відчуття замкненої людини. Бункер і близько не стояв поряд із цим. Він відчайдушно боровся за звільнення, звивався в муках у своїй підігнаній за розміром труні, шарпав застібки, бив по них, але пальці в пухких рукавицях виявилися надто незграбними. Втрата зору лише ускладнювала ситуацію, посилюючи відчуття за духи і безпорадності. Холстона скрутив новий напад болю. Він зігнувся навпіл, вчепився пальцями в землю і раптом відчув крізь рукавицю щось гостре. Чоловік нишпорив рукою по землі, поки нема це в ту річ. Зазубрений камінь. Інструмент. Холстон спробував заспокоїтися, він руками заспокоював і впокорював інших, а тепер цей досвід згодився і самому. Обережно підняв камінь, побоюючись на осліп загубити його, підніс до шолома. Майнула думка – порізати і здерти рукавиці, але Холстон не був упевнений, що його розум достатньо тверезий для цього, і що йому вистачить повітря для такої роботи. Він націлив зазубрений кінчик каменя собі в шию, захищену шоломом, примісінько туди, де мала бути застібка. Коли камінь влучив у ціль, він почув тріск. Зупинився, помацав застібку пальцем у рукавиці, знову відчув напад нудоти. Прицілився точніше. Цього разу замість тріску почулося клацання. З одного боку шолом відкрився, і з'явилася смужка світла. Холстон і справді задихався у власних випарах у несвіжому, використаному повітрі. Він переклав камінь у другу руку і націлився на другу застібку. Після двох ударів шолом від'єднався. Тепер Холстон бачив. Очі сльозилися від зусиль, від нестачі кисню, але він міг бачити. Він кліпнув, звільняючи повіки від сліз, і спробував глибоко вдихнути свіже живлюще повітря. Натомість відчув, неначе його вдарили в груди. Холстон захлинувся. Виблював слину і шлункову кислоту, нутрощі ніби намагалися вилізти назовні. Світ навколо став бурим. Бура трава і сіре небо. Жодної зелені. Жодної синіви, Жодного життя. Він завалився на бік. Перед ним лежав шолом, розламаний із чорним мертвим склом. Крізь нього нічого не було видно. Збентежений Холстон узяв його. Зовнішня частина шолома була вкрита сріблястою плівкою та й по всьому. Це виявилося не склом, твердою поверхнею. Дроти стирчали з усі бич. Згаслий екран. Мертві пікселі. Холстон знову почав блювати, витираючи рот коволою рукою, озираючись назад до підніжжя пагорби, неозброєним оком побачив світ таким, яким є. Таким, яким він завжди його знав. Спустошений і мертвий. Він впустив шолом. Обман, винесений із бункера. Холстон помирав. Токсини з'їдали його зсередини. Він глянув на чорні хмари над головою, що мчали, мов зграя звірів. Озирнувся, щоб подивитися, скільки встиг пройти і чи далеко ще до вершини пагорба, і побачив те, що перечепився коли повз. Валон, сонний валон. Його не було на екрані шолома. Його не було на брехливому малому моніторі, в якому попрацювала одна з тих програм, що їх знайшла Елісон. Холстон простягнув руку і доторкнувся до того, що лежало перед ним. Білий комбінізон розлітався на шмаття, мов зотлілий папір. Йому вже бракувало сили, щоб тримати голову. Він скорчився від болю в своєму повільному вмиранні. Смерть долала його. Обіймаючи те, що залишилося від його дружини, Холстон з останнім болісним подихом подумав, який вигляд мала б його смерть для тих, хто міг би це бачити. Скорчене тіло в чорній угловині мертвого бурого пагорба, а над ним нависало мовчазне, лиховісне пропаще місто. Щоб вони побачили, ті, хто вирішив би подивитися.